Bună ziua, dragi ascultători! Vom continua să vorbim despre taina Euharistiei. După învățătura bisericii noastre, la săvârșirea tainei Euharistiei se întrebâințează pâine și vin, care se sfințesc în Sfânta Liturghie prin invocarea Duhului Sfânt. Pâinea trebuie să fie din grâu curat și dospită, iar vinul din struguri, curat și amestecat cu puțină apă. După Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, întrebuiințarea pâinii dospite este singura practică îndreptățită și adevărată. Căci instituirea tainei Euharistiei s-a făcut cu pâine dospită și cu acest fel de pâine s-a săvârșit această taină în toată biserica în primele veacuri, așa cum se practică și astăzi în Biserica Ortodoxă. Practica de a întrebuința azimă în loc de pâine dospită este o inovație fără temei. Ea a fost introdusă în Biserica Romano-Catolică între secolele 7-11. Temeiul dogmatic al practicii ecumenice ortodoxe cu pâine dospită îl constituie modul serbării paștilor de către mântuitorul când a instituit taina Sfintei Euharistii. La cina cea de taină, mântuitorul nu a sărbat paștele iudaic, căci încă nu era vremea acestuia, adică nu se zilele de preznuire a lui. Deci pâinea euharistică a fost pâine dospită și nu azimă. Sfântul Evanghelist Ioan spune clar că Hristos a fost judecat și răstignit înainte de paște. Miercuri 12 în nisan, deci miercurea din săptămâna patimilor, Mântuitorul le spune ucenicilor, știți că peste două zile va fi paștele. Deci dacă peste două zile înseamnă că trebuie să treacă joi și vineri două zile, atunci paștele au fost sâmbăta, dar cina cea de taină și instituirea Sfintei Euharistii s-a făcut joi, deci iudeii nu mâncau înainte de Paști azime, ci pâine normală, adică pâine dospită. Vinerea patimilor și morții Mântuitorului a fost o zi de lucru, ajun de Paște. Aceasta se vede și din faptul că Simon Cirineanul, cel care a fost silit să ducă crucea Mântuitorului spre Golgota, se întorcea de la lucrul câmpului, iar femeile mironosițe pregătesc în seara aceleiași zile aromate, știind că Domnul a fost înmormântat, și nu merg la mormânt sâmbăta, a doua zi, ci numai a treia zi, dis de dimineață. În practica bisericii primare s-a folosit totdeauna pâine dospită. În cartea Faptele Apostolilor, ca și în epistolele Sfântului Apostol Pavel, vorbindu-se despre cuminicătură pâina euharistică, este numită în limba greacă artos, ceea ce înseamnă pâine dospită și nu azimon, azimă sau pâine nedospită. Istoria bisericii confirmă practica ortodoxă. Vechii scriitori bisericești nu au numit niciodată pâinea euharistică azimă, ci pâine obișnuită și pâine dospită. Din toate acestea rezultă limpede concluzia că la cina cea de taină Mântuitorul n-a sărbat paștele iudaic și că instituind atunci sfânta eucharistie N-a trebuințat azimă, ci pâine obișnuită. În Biserica Ortodoxă, această pâine se aduce la Sfânta liturgie sub forma binecunoscutelor prescuri. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!